U ime Allaha svemilostnog milostivog Boga jednog jedinog istinskog stvoritelja i gospodara. Najljepši blagoslov i mir pučujemo njegovom poslaniku Muhammadu sallallahu aleyhi ve sellem njegove časnoj porodci ehlul beytu i svim njegovim drugovima ashabima radi Allahu anhum ajma'in. Allah Đelešanu kaže u prijevodu jednog ajta pozivajući o vjernici Allaha se bojte pravom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani, osim kao Bogu pokorni. A zatim istražujući literaturu o Bošnjacima, o svome narodu, o historiji Bošnjaka, došao sam do jednog jako zanimljivog, frapantnog podatka, rekao bih. Naime, nakon završetka Drugog svjetskog rata, kada se u Bosni i Hercegon dešavaju jako ozbiljni procesi kada se dešava drugo zasjedanje Avnoja gdje čovjek po imenu Husaga Čišić uspjeva se izboriti da i bošnjaci imaju svoj znak na tom grbu ili emblemu ili logu bivše Jugoslave to je taj šesti plamen. 1948. godine dio bošnjaka bosanskih muslimana učestvuje u prvom ratu u Palestini, odnosno učestvuje u odbrani Palestine od izraelske okupacije. Šta više, ostaje zapisano da su 1948. Jerusalem ili Kuts, našu treću svetinju gdje je namaz obavljen u Mežd-ul-Aksa u Kutsu i Jerusalemu, ravan 500 stotina obavljenih namaza na drugim mjestima Osimeke i Medine, da su Jerusalemeni kuc 48. sačuvali i spasili Bošnjaci. To je jedan nevjerovatan, frapantan podatak, da su se jako dostojanstveno, hrabro i ponosito borili, da je čitav kuc, odnosno Jerusalim, stvari pao u ruke jevreja, osim jednog dijela koji su, kako je zapisano, i po svjedočanstvu kasnije Velikana, Umeta Muhammedovog, sallallahu selem, po imenu Azam po njegovom svjedećanstvu, e, znači, sačuvali bošnjaci, ili, kako on to kaže, muslimani uz Jugoslavije, to zbili bošnjaci, e, njih šestorica. Poznato je da jedan od njih se zvao Abdurrahman i to je ono što se ima od pisanih tragova po ovom pitanju. Šta više Abdelazam, kaže da je djetoc, kao djetoc sedam godina, inače palestinec gledao bukvalno kako su istresali metke iz svojih košulja znači metsu ih pogađali ali ih nisu ubili kako on to navodi e, tako da su kažem još jednom bošnjaci 48.1948. sačuvali i odbranili Allahovom voljom Jerusalem kuc Allah je preko njih dao još 19 godina umetu Muhamedovom sallallahu sallam da sačuvaju spasu svoju treću svetinju, Jerusalem Kuds. Međutim, u toj općoj dekadenci muslimanskog umeta muslimana uh, u čitavom svijetu 1967. I Kuds, Jerusalem, pada u ruke evreja. Danas muslimani ne mogu serbez i ne mogu rahat kada odlaze na hadž i kada obilaze svoje dvije svetinje, Meku i Medinu, i ne mogu uh, Kažem Rahat obići treću svetnju kuc jer se tamo dešava znači okupacija od strane Izraela. E, da bi potvrdio ovu priču i da bi e, i sebe u nju ubijedio tako reći, poznato mi je da su pri deseta godina e, delegacija, delegacija znači iz Izraela, e, izraelski obavještajaca, dolazila u Sarajevo, konkretno dolazila u Bosnu i Hercegovini, o tome je pisao svojoremeno Avaz, I raspitivali se o ljudima koji su 48. iz Bosne u Palestini, znači branili kuc, branili Jerusalem. Kažem je še jednom dokumentalnom dnevnom ovazu pre deseta godina e, i to mi potvrđuje da ova priča i tekako tačna. Ti ljudi 48. kada su odbranili kuc Jerusalem, povukli su se Egipat, nadajući se da su tamo braća muslimani. E, bili su naravno uhapšeni e, kasni od Nasira koji je tamo bio ovaj koji je bio jel, čuveni čuvenja na, nasje Tito na Nasr Nehru eh, predati, predati su Titu u Jugoslaviju i poznato je da su završili na Golom otoku. Znači sva inteligencija, svi koji su mogli nešto urati na polju podučavanja Bošnjaka, buđenja eh, Bošnjaka iz letargije eh, njihovoj renesansi i preporodu, završavali su uglavnom na Golom otoku, pa tako se prenosi iz zaveve Da su, da su znači završili, završili tam Allah uzvišćen je najbolje zna mislim da je ovo jedna jako svijetla stranica bošnjačke historije historije bošnjaka koja treba da nam bude povuka i koju svakako trebamo poznavati molim gospodara uzvišćen ga on bude zadovoljan sa nama da nam se smiluje i da nam da i u našim pokoljenjima da bude i ovakvih gazija i muđahida i svih unih sa kojima je on zadovoljan amin ja robara